Hatodik rész. Szilver kapitány. Huszonnyolcadik fejezet. Az ellenség táborában. A fákja vörös fénye megvilágította a ház belsejét, és íme a legborzalmasabb sejtésen valóra vált. A ház és a készletek a kalózók kezében voltak. Ott volt a konyakos hordócska, ott a sonka is a kétszer sült, mint azelőtt és ami megtízszerezte a rémületemet, semmi nyoma a foglyoknak. Nem tudtam mást elképzelni, mint hogy valamennyien elpusztultak, és én szívből kezdtem fájlalni, hogy nem pusztulhattam el velük együtt. Mindössze hatot tudtam megolvasni a kalózokból, több nem maradt életben közülük. Öten körül állottak, vörösen és püffetten, amint hirtelen fölriadtak első részeg álmokból. A hatodik csak a könyökére tápászkodott, Halálos sápadtság ömlött el az arcán, és a vérfoltos kötés a feje körül arról tanúskodott, hogy nemrég sebesült meg. Eszembe jutott az a legény, aki a nagy támadás alkalmával lövést kapott, és visszarohant az erdőbe. Most biztosra vettem, hogy ő az. A papagáj ott ült tollazatát tisztítva, hosszú vállán. Ő maga úgy vettem észre, kicsi halványabban és komorabban nézett maga elé, mint rendesen. Még mindig a finom ruha volt rajta, melyet a követség alkalmából vett magára, de borzasztó állapotban volt, bemocskolva sárral és megtépve az erdőhegyes tüskéitől. Itt van hát Jim Hawkins, mondotta. Az áldójá, csak úgy ide csöppent, vagy mit látod, látott, fiam? Ezt jó néven veszem tőled. Azzal letelepedett a pálinkás hordóra és megtöltötte a pipáját. Adj egy kis tüzet abból a husángból Dick, mondotta, aztán rágyújtva így folytatta. Köszönöm, elég lesz. Tűzd oda a farsábok közé. Ti pedig, urak, dőjetek, megint aludni. Nem szükséges, hogy álva maradjatok, Hawkins úr kedvéért. Ő nem fog ezért megharagudni, elhihetitek nekem. Így hát, fiam, Jim, megnyugodta a dohányt. Itt volnánk megint, nem kis meglepetésére az öreg Johnnak. Mindjárt tudtam, hogy romasz fickó vagy, mikor először megláttalak, hanem erre az esetre igazán nem számítottam, nem én. Mindenre elhihetitek, nekem nem adtam feleletet. Odaállítottak háttal a falnak, és így kellett szembenéznem Szilverrel, amit külsőleg remélem elég elszántan tettem, de szívemben a sötét kétségbeesés dúlt. Silver egyet-kettőt a pipájából nagy lelki nyugalommal, aztán ismét belefogott a mondókájába. Nos hát, látszott, fiam Jim, ha már itt vagy, hallgassd meg a szómat. Én mindig szerettelek, mint egy eszeslegénkét, mint a csak saját magamat látnám benned, fiatalon, csinosan. Mindig kívántam, hogy csatlakozz hozzánk, vet ki a szerzeményből, s légy te is a szerencse lovagja, és most, kis csirkém, végre itt vagy közöttünk. Smollett kapitány, igen kiváló tengerész, azt kész vagyok mindenkor elismerni, de nagyon rákapott arra a fegyelemre. A kötelesség, kötelesség, szokta mondani, és igaza van, ezért ne ismerj a szem elé kerülni. Még a doktor is el van keseredve miattad, Hálátlan, semmire kellő, ennyit mondott rólad. De hogy röviden végezzek az egész históriával, a saját pereputyodhoz úgysem mehetsz többé vissza, mert azok nem kérnek többé belőled, és ha nem akarsz toborozni magadnak egy harmadik legénységet, ami <gül> kisé nehezen menne, akkor nincs más hátra, mint Silver kapitányhoz csatlakozni. Hmm? Ennyire hát megvolnánk. A barátaim tehát még életben vannak. A felét sem hittem el annak, amit Silver mondott, hogy a kabinpárt mennyire föl volt háborodva ellenem a szökésemért. Így inkább örültem annak, amit hallottam, sem hogy sajnáltam volna. Nem akarom fölemlegetni, hogy a kezeny között vagy, folytatta Silver, bár nem tagadhatod, tudod. De én mindig többre becsültem az okos szót, és... Soha se láttam, hogy származott volna a fenyegetésből. Ha kedvedre van a szolgálat, hát csatlakozhatsz, ha pedig nincs akkor is, fiam Jim, csak felel nyugodtan. Nyugodtan és szabadon pajtás, és ha ennél szebb ajánlatot tettek valaha, akkor dőljön rám a háztető. Felel hát, kell, tehát. Kérdeztem reszkető hangon. Az egész csúfondáros beszéd alatt éreztem, hogy halálos fenyegetés lebegett fölöttem. Az arcom égett a tűztől, s a szívem majd szétvetette a mellemet. Fiam, szólt Szilver, senki sem sürget. Szedd össze magad. Egyikünk sem kerget pajtás, és az idő oly kellemesen múlik társaságodban. Látod? Jól van. Mondtam egy kisé bátrabban. Ha már választanom kell, akkor kijelentem, hogy jogom van tudni, hogy mi történt, és miért vannak maguk itten, és hol vannak az én barátaim. Mi hogyan történt? ismételt az egyik kalóz mélyen felhördülve. Ki az a boldog, aki tudná, mi hogyan történt? Talán befognád a szádat, míg hozzád nem beszélnek, barátom, szólt rá Szilver gorombán a közbeszólóra. Aztán megint az előbbi nyájas hangom válaszolt nekem. Tegnap reggel, hókins úr, éppen ebstrázsa idején lejött hozzánk Livzi doktor fehér zászlóval. Mondja ő, szilverkapitány, szedhetitek a sátorfát, oda a hajó? Hát bizony lehet, hogy megittunk egy-két pohárkával az este, és énekeltünk is egyet közbe hozzá. Nem mondom, de bizonyos, hogy egyikünk sem nézett a hajó felé. Most odanéztünk, hát a mennydörgős ménkübe eltűnt az öreg bárka. Soha sem láttam egy rakás bolondot bambábban körülnézni, és elhiheted nekem, ha én mondom, hogy én néztem a legbambában. Hát, szólt megint a doktor, egyezünk meg. Megegyeztünk, ő meg én, és most itt vagyunk. Készletek, pálinka, gerendavár, a fa, amit olyan gondosan felvágtatok. Egy szóval, hogy úgy mondjam, az egész áldott hajó a az árbóc csúcsától a fenekéig, ami őket illeti, ők elballagtak. Én bizony nem tudom, merre járhatnak. Azzal megint nagyot szippantott a pipájából. És hogy a fejedben ne találd venni, folytatta, hogy te is be voltál foglalva a megegyezésbe, halad az utolsó szavakat, amiket váltottunk. Hányan vannak önök, mondottam én, a kivonulásra készen. Négyen, mondja ő. Négyen, és egyikünk meg van sebesülve. Ami azt a fiút illeti, nem tudom, hol lehet, az ördög vitte volna el, mondja ő. Nem is törődöm vele többé. Már nagyon a gyomrunkban fekszik. Hmm. Ezek voltak a szavai. Ennyi az egész, kérdeztem. Ennyi az egész, amit az orrodra akarok kötni, fiacskám, válaszolt Szilver. És most választanom kell? Most bizony választanod kell, azt eliheted nekem, szólt Szilver. Hát akkor feleltem. Nem vagyok én olyan bolond, hogy ne tudnám, mi sors vár rám. Hadd történjék velem a legrosszabb. Keveset törődöm vele. Láttam már elég embert elpusztulni, mióta magukkal összekerültem. De van még egy-két mondani valóm a maguk számára. Szóltam, és közben egészen elfogott az izgalom. És az első, amit mondani akarok, ez... Itt vannak maguk a kátyúban, se hajó, se kint, se ember, az egész vállalkozásuk hajótörést szenvedett, s ha éppen tudni akarják, kinek köszönhetik ezt, hát nekem. Én voltam az almás hordóban azon az estén, mikor először láttunk földet, és kihallgattam, amit beszéltek. Maga John, meg maga Dick Johnson, meg Hans, aki azóta a tengerfenekén nyugszik, és elmondtam minden szavukat, még mielőtt letelt volna az óra. Ami pedig a hiszpányolát illeti, én voltam, aki elvágtam a horgonykötelet, és én voltam, aki megöltem azt a két embert, akit a hajó fedélzetén hagytak, és én voltam, aki a hajót olyan helyre rejtettem, ahol sohasem fogják megtalálni egyikük sem. Most én rajtam a nevetés sora. Kezemben volt az ügy minden szállal. Kezdettől fogva nem félek én maguktól jobban, mint egy léttől. Öljenek meg, ha tetszik, vagy hagyják meg az életemet, de egyet mondok. És az legyen az utolsó szavam. Ha megkímélik az életemet, akkor feledjük el a felednivalót. És ha maguk kalózkodásért a törvény elé fognak kerülni, akkor hajlandó vagyok mindannyiukon segíteni. Most hát maguk válaszanak. Öljenek meg és roncsák el a saját ügyüket, vagy kíméljenek meg, és lesz egy tanújuk, aki megmenti magukat az akasztófától. Megálltam, mert mondom nektek, hogy kifogytam a lélegzetből, és legnagyobb csodálkozásomra észrevettem, hogy egyikük sem mozdult, hanem mint megannyi bóriú mereztette rám a szemét. És még ki sem fogyhattak az álmélkodásból, újra kitört belőlem a szó. És most, Szilver úr, mondottam. Azt hiszem maga itt a legkülönbb ember, hát arra kérem, ha a dolog végzetesre fordul velem, értesítse róla a doktort, és mondja el, hogyan viselkedtem. Nem fogom elfelejteni, szólt Silver olyan különös hangsúlyozással, hogy a világért sem tudtam volna kitalálni, vajon gúnyolódik-e a kérésem miatt, vagy pedig megindította őt a bátorságom. És én még azt teszem hozzá, kiáltott föl Morgan, az öreg mahagóni arcú tengerész, akit először hosszú John vendéglőjében láttam a Bristoli rakodóparton. Azt teszem hozzá, hogy ő volt az, aki fölismerte a fekete kutyát. Jól van, most figyeljetek ide, szólt a hajószakács. Én még valamit hozzáteszek a pokolba. Ő volt ugyanaz a fiú, aki kicsalta Billy bones a térképet. Egy szóval ezen a Hawkinson híjusult meg minden szándékunk. És ezért ez a jutalma! Kiáltott Morgan nagyot káromkodva, és azzal fölpattant, mint egy ifjú legény, és kirántotta a kését. Félre azzal! hordított rá Silver. Ki vagy te, Tom Morgan! Talán azt hiszed, hogy te vagy a kapitány itten, vagy mi csoda? Az ördög, mert mindjárt Móresre tanítalak. Jár csak ellenemre, és oda kerülsz előbb vagy utóbb, ahova már annyian kerültek te előtted harminc egynehány év alatt. Az egyik az rúdra az áldóját, a másik a korláton keresztül a tengerbe, és mindjárt a halakat hizlalták. Még nem volt ember, aki a szemem közé nézett, és azután jó napot látott volna, Tom Morgan, azt elhiheted nekem. Morgan megállott, de reket mormogás hallatszott a többiek felől. Tomnak igaza van, mondta az egyik. Eleget tűrtem már egy ember bosszantását, tette hozzá egy másik. Akasszanak föl, a most a tiédet fogom eltűrni, John Silver! Van valaki az urak közül, aki talán ki akar kezdeni velem? Hördült föl Silver, és fenyegetően előrehajolt ülő helyzetéből a hordócskáról az égő pipával a jobb kezében. Csak ki vele a bajokkal? Egyiktek sem kuka azt hiszem. Akinek szüksége van valamire, meg fogja kapni. Azért éltem ennyi ideig, hogy egy ilyen iszákos nyomorfi odamerre dugni a pofáját és megfogja azt a kötelet, aminek én tartom a másik végét. Tudjátok jól a módját, minnyáján a szerencse lovagjai vagytok, ugye? Nos, én kész vagyok, fogja meg a spádét, aki és mankó ide, mankó oda, mindjárt meglátom, milyen színű a vére, mielőtt még elszínám ezt a pipát. Senki sem mozdult, senki sem felelt. Hát így vagyunk. Tette hozzá, visszadugva a pipát a szájába. Szép kis banda, ha az ember így végignéz rajtatok. Egyiktek sem ér egy fát nem a... De talán még megértitek, amit most mondok. Én vagyok itt a kapitány, mert engem választottatok. Én vagyok itt a kapitány? mert egy hosszú tengeri mérföldel én vagyok a legkülönbb ember köztetek. Egyiktek sem mer velem megvívni, mint a szerencse lovagjához illik. Akkor hát a pokolba engedelmeskedni fogtok, arról biztosítalak benneteket. Vegyétek tudomásul, hogy én szeretem ezt a fiút itten. Soha sem láttam ennél külön legénkét. Különb ember ez a talpán, mint akármelyik pár patkány közületek ebben a házban. És amit mondani akarok az ennyi, meg ne lássam, hogy valamelyiktek, kezet mer emelni rá. Csak ennyit mondok, és ezt elhihetitek nekem. Hosszú szünet következett ezután. Még mindig a falnak támaszkodva álltam, a szívem úgy zakatolt, mint egy kalapács, de azért egy halvány sugár kezdett derengeni a keblemben. Szilver is időlt a falnak karjait összefonva, pipája szájában olyan lelki nyugalommal, mintha a templomban lett volna, de a pillantását lopva körül-körül járatta, és a szemeszögletét nem vette le lázongó párt híveiről. Azok viszont lassan összebújtak a Gerendavár túlsó szögletében, és sugdolózásuk halk zúgása folyton a fülemmel járt, mint egy folyó mormolása. Föl, föl tekintettek egyik a másik után, és a fákja vörös világa ráesett egy másodpercre izgatott arcukra, de nem felém, hanem szilver felé fordították szemeiket. Úgy látszik, egy rakás mondani valótok van, jegyezte meg szilver messze kiköpve maga elé. Csak ki vele, hadd halljam, vagy hagyjátok abba? Bocsánatot kérek, uram, felelt az egyik legén közülük, Ön nagyon hamar készen van egyik-másik törvényünkkel, de talán volna oly a többire is tekintette lenni. Ez a hajós nép elég ületlen. Ennek a hajós népnek megvannak a maga jogai, mint bármelyik másnak, azt nem fogja senki sem kétségbe vonni. És az ön saját törvényei szerint fölteszem, hogy jogunk van egymással tárgyalni. Bocsánatot kérek, uram, elismerem, hogy ön a kapitány jelenleg, de én is követelem a jogaimat, és így, Kimegyünk, oda tanácskozni. És ezzel a fickó, egy ösztövér rossz színben lévő sárga szemű legény 35 év körül egy ékes matróz tisztelgéssel hideg nyugalommal az ajtó felé indult és eltűnt a házból. A többiek egyik a másik után követték példáját, mindegyik tisztelgett távozás közben, mindegyik mondott valami mentegetőzést. áttervényekért értelmében, szólt az egyik, Matróz tanács szólt Morgan. Ilyen megjegyzések kíséretében sorba kimentek, és ott engem és szilvert a fákja mellett. A hajó szakács rögtön kivette a szájából a pipát. Most figyelj egy Gím mondott a halk suttogással, hogy alig tudtam megérteni. Tudd meg, hogy egy féldeszkazásán választ el a haláltól, sőt, ami annál sokkal rosszabb a kínzástól, ezek most el fognak engem csapni. De ne feled el, én melletted vagyok jóban, rosszban. Előbb nem így gondolkoztam, nem, addig még el nem mondottál mindent. Már kétségbe voltam esve, hogy elvesztettük a sok pénzt, és még föl fognak akasztani ráadásul, de láttam azonnal, hogy benned emberemre akadtam. Azt mondtam magamban, segíts, Hawkinson, John, és Hawkins meg fog segíteni téged. Te vagy az ő utolsó ütőkártyája és a mennydörgős minkübe, John. Ő lesz a tiéd. csak válvetve előre. Megmentesz magadnak egy jó tanút, aki meg fogja menteni a nyakadat? Kezdtem homályosan érteni az egészet. Azt hiszi, hogy minden elveszett? Kérdeztem. Hogy elveszette? Hogy ne az áldóját? válaszolt John. Oda a hajó, oda a nyakunk. Ez az értelme az egésznek. Amit kinéztem az öbölbe fiam Hawkins, és láttam, hogy eltűnt a vitorlás, bár keményleg én vagyok, mégis feladtam a játékot. Ami azt a bandát és a tanácskozásukat illeti, jegyez meg magadnak, hogy mind futó és gyáva fráterek. Meg fogom menteni az életedet a karmaik közül, ha ugyan tudom, de néz ide, Jim, életet, életért. Te meg azon leszel, hogy megmented hosszú csont a bitófától. Meg voltam zavarodva, amit kért, az egész reménytelennek látszott. Éppen ő, a vén-tengeri rabló, a főkolompos. Ami tehetségemben áll, azt meg fogom tenni, feleltem. Áll az alkú, kiáltott föl a hosszú John. Jól beszélsz, fiam, és a pokolba is. Megint van egy kis reményem, odabotorkált a fákjához, amely a vágott fa közé volt tűzve, és újra pipára gyújtott. Érts meg, fiam Jim, szólt visszatérve. Nem üres kobakül az én nyakamon, nem ma, és kijelentem, hogy én is a trelóni párthoz állok. Tudom, hogy te valahol biztonságban helyezted a hajót. Hogyan tudtad véghez vinni, arról sejtelmem sincs, de elég az hozzá, hogy a hajó megvan. Attól félek, hogy túl jártál, Henzi és Óbrájenes, oh, eszén, sorsem bíztam meg valami különösen egyikben sem, de ide figyelj! Én nem kérdezek semmit, és nem engedem, hogy a többiek is tegyék. Tudom, mikor van vége a játéknak, és tudom, hogy olyan legénykében, mint te, meg lehet bízni. Ha, ja, milyen fiatal vagy, te nagy nagyszerű dolgokat pihentnénk véghez együtt. Egy kis konyakot eresztett ki a hordóból egy plékupába. Nem akarsz kóstolni, pajtás? kérdezte, és mikor elhárító mozdulatot tettem. Jó, hát hat hörpintek egyet magam, Jim. Szükségem van egy kis szíverősítőre, mert bajban vagyunk. És ha már bajról esik szó, vajon minek adta a kezembe a doktor azt a térképet, Jim? Az arcomon olyan természetes csodálkozást tükröződhetett, hogy John szükségtelennek tartott minden további firtatást. Pedig ideadta mégis, és kell, hogy valami legyen mögötte, kétségtelenül, valami biztosan van mögötte, Jim, jó vagy rossz? Azzal még egyet hörpintett a pálinkából, és megrázta hatalmas szőkefejét, mint aki a legrosszabbra van elkészülve.